Я беру, беру, беру. Ходімо оформляти документи. Молодик знизує плечима. Сьогодні ж субота. не працюють. Хто це? Спорудив, запитую його. Він знову знизує плечима. Я не хотіла жити на степовій Полтавщині. Мене завжди кликала сіверська земля з лісами, пагорбами і долинами, стрімкими бурчаками навесні але щось у цьому будинку притягує. Бувають на землі такі місця. Один раз глянеш і уже розумієш, це твоє. Біля будинку вісімнадцять сотих скільки тут можна насіяти квітів і як усе червоно палатиме. Брат не любить це місто. Крутить пальцем біля скроні, кидає об землю камінчиком. Той камінчик з людським обличчям підскакує і йде. Хлопець повертається від хвіртки і подає мені ключі. Зв'язку великих, старих ключів на мідній дротині. Він, мабуть, жаліє мене. Я застигаю біля вхідних дверей, боячись їх торкнутися. Тепер ми наодинці, я і будинок. Торкаюся до облущеної фарби, до тріщини в стіні і кажу. Ти ж не сердишся, що в мене зовсім немає грошей. Якщо ти допоможеш, ми разом щось придумаємо. Глухо стукнула стара віконниця. Чи то він дав мені знак? Двері скрипнули, наче ужахнулися, що хтось іде. Підлога дубова ніде не схитнеться. Я вмикаю світло і бачу на усю стіну портрет молодої жінки, обліплений павутинням. Жінка, мабуть, належала до шляхетного роду. Оксамитова сукня облягає стан. На руці простенький перстень. Чому я не побачила це раніше? А, світла ж не було. А вітальня надто темна. Жінка дивиться прямо в очі, ніби хоче щось сказати. На мить мені стає моторошно. Вона що? Так і житиме тут. Праворуч кухня та їдальня. Крізь вибиту шипку звисають довгі ботоги хмелю. Напевне, тут варили на плиті. Стіни чорні, наче в кузні. Біля плити стоїть кочерешка. Я відчиняю на стінну шафу. Там змостили гніздо гробці. Вони пурхнули звідти з вереском, легко вдаряючись об мої руки. Трохи далі комірчина для вугілля. Відхиляю двері й жахаюся. Біля стіни навпроти малесенького вікна лежить гадюка. Вона підняла голову і погрозливо глянула на мене. Я блискавично хряснула дверима на комірчині, побігла до виходу брязкою великими ключами. Перевела подих тільки на подвір'ї. Пішла вечірніми вулицями, як йде людина, що несе важке. Пішла до своєї квартири, яка вже продана, але в якій я могла би ще трохи пожити. Над балконом немов рана, червоніло помираюче сонце. Упала на ліжко і голосно заридала. По дорозі неподалік від цього балкону кожного ранку проїжджає на машині чоловік. Я дивилася на ранок, на жовтаве листя і думала про нього. Раділа, коли машина з'являлася по той бік вулиці. Раділа, коли він осміхався мені. Так пройшло 10 років. Минали весни, літа зими, наставали осені, листя на деревах поволі падало. Я виразніше бачила його в машині. У нього посивіли скроні, але він все так же дивився на мене і всміхався. Не розпитувала про нього. Мені світило те, що він кожного ранку проїздив ползмій балкон. І от одного разу Побачила його з дружиною. Він ішов поруч із нею, мов у кайданах, звичайний собі чоловік із сумками, голосно розмовляв і нецензурно лаявся. На мене, мов упала кам'яна брила. З балкону обрій золотисто фіолетовий. Сонце от-от сховається у свій небесний замок. Я завжди сумую, як воно заходить, золотить бані. Святого георгіівського храму, на дерева спадають сутінки і, здається, що закінчується ще одне життя. Годі, годі думати. Але наперекір собі повертається до одного й того ж, до будинку. Скільки ходить по місту людей, скільки купують житло, але ніхто, ніхто не утнув дурниці. Ось таку спокійну, відремонтовану Умибльовану квартиру віддати за руїну. З гадюками, дверима на охліб, засипаними димоходами, з гнилими трубами, обвислими віконницями і запиленими люстрами з прогорілою електропроводкою. Боже, боже, боже, чому ти мене не зупинив, коли я заходила до того двору? Телевізор заважає мені спілкуватися з небом, клацею пультом, Зриваюсь з дивана. Де, коли і в якому місті заспокоїться моя душа. Сон не йде. З балкону видно, як молодь на вулицях бавиться феєрверками. Чути, як вищать біля під'їзду машини. Пахне квітами. На вулиці Радянській завжди море чорнобривців. Але той запах радше уявляю. Схоплююсь із дивана. Дістаю у дорожню сумку, схожу чимось на стару замучену людину. Кидаю в неї віник, совок, мило, миючий засіб, крейду, щітку, ганчірки, відро, свічки, старі кеди халат.